Lauak eta hogei tamalau eta zazpi segundu, hau da ordu teoriko bat. Eintxegur, aipatzen ikusi duzie denetan Francesc Prentxan, haipagai nagusietan baita azken egun hauetan, azaroaren zazpiko data bereziau eta en berezi hau. Kalkulu baten ondorioz, Frantzian urtea hartuz berazoi agititzat, 10 hortatik urte bukaera arte emateak ez dira gehiago pagatuak hoien lana egiterakoan edo urridik lan egiten dute. Orokorki maztenen lanxaria beraz gizonena baino apalagoa baita ber lan postuarentzat. ehuneko hogeita hamar gutxiago pagatu direla emateak pagatuak direla emmaztak Frantses ljaldean. Ik, ekintza simboliko ora deitzen zuen, beraz, egun le gloriaz deitu kolektiboak edo Facebook horri aldak, zakin nola erramerden, Islandian hurri bukaeran egin zuten bezala. Lan ustea edo greba itzak agertu dira, tenoreuntan egitekoa deitu dira, edabideetan hainitz berri zartua izan den informazioa. Informazio eta analisi guti eginez. Afitxa berezi batekin ala ere, eh? generoaren simbolika nagusia hor zen, bikain, hiru pertsonen zangoak agertzen dira irabakarek, bi pantalonetan, beraz gizonak, eta beste bat gona labur eta ahosarekin, eta zapatak astalekin, ahosak biztan dena. Egunero ni hola joiteniz lanera adibidez, impekablo, ongi hastan da aldarikapena. Panze du diskur deitu blogean ikerkete interesgarri bat bada lan uste aldarikatzaila faltxu hortaz. Artikuloan erraiten duen bezala iniziatiba mundainoa da. Monden, franceses, erraiten duen bezala. Goin mailako kategoria soziala eta ekonomiek sortua eta aiai ere zuzendua. Komunikazio joko bat. Bobo, eh, erraiten duen bezala. Egeazko berdintasunaren aldarikapen politiko bat baino. Washing, feminismoa, mediatizatua, ongi egiten duena bakizue, despolizit, despolizit, Lortuko dut, ez da erre saolako itz bat, despolitizatua. Nahazten duzu mediatizazio masibo batekin eta zerremaiten du frantxez politikariek ere sustengatzen gatzen hotela. O, pariskurik ez, nazat balu belkazemek adibidez, kolet kapde biel ere ikusi alizan dugu argazkitan, deialdia, ahulada elkarte feministekin elkarlanik ez, sindikatuekin ere ez, greba deialdi bat delarik, greba kesarik ez, haintzina bisurik ez, Galdera egina da. Nork eran zuten ahaldu olako greba deialdi bati eta mugin mendu bati. Ez egezki zapalduak diren emazte langileak. Baina en bai e posizio erres batean diren akakotxen artean. Ege erran askida ikustean nork duen la gloriaz edo le gloriaz taldea osatzen ausatzen. Artikuloan espikatzen doen bezala. Ulul empresaren zuzendari, komunikazio zuzendari beste batean. Coca-Cola empresa finantzen analista. Beste bat ere Clementino de Pontaviz Becom eskolatik heldu uh, bitxi enpresa bat BNP parribak susstengatua duena eta bar Ez dira emate prekarioen miraila uberenak egan gehiago senditzen da Islandian sortu mugimenduan surgatzeko gogoarekin ziren oportunista batzu. Horrez gain artikulu interesgaruntan mugimenduaren franko et nu aipatzen du eh, emate zurien posizio nagusiarekinjanzian Zarena ere intezgarria da, greba egiten ahal ez duenak goriz diantzeko marketinga, araz, ahazako ikuspegi sozial, ekonomikorik gabe, borroka hori bai eraman behar da, segur, bainan ez hola, elkarrizketa bat egin diote antolatzaile bati, eta zer eginen duzu lauak eta hogeita man lauetan galetzen diote betuitatuko dut, eta nire Facebook argazki aldatuko dut, eta joango naiz Republik plazara, gogoa dut karrikarat joiteko. hau? Egebelde eta iraultzaren deialdia senitzen da eh, kajikarena <coughs> bistandena. <coughs> eta putz, telebizta utz, igatia pitz! Eta esteburuntan lagumatega detzen zidan, en zer ari da ferimin muguruza momentu untan, ez dakit, ebe eta la aktualitatean dugula Fermin Mogurusa eta txalart behoitama bost, behoita emezortzi barkatu, azarroren goita bostean disko berri bat aterako baitu Fermin Mogurusak Black Izbeltza ASM Sessionz deitzen da Bartzelonako Art Xantamonika Zentroan eginduen egonaldi artistikoaren emaitza da udauntan egin da regeraga doinuak nagusi izango dira hemen Eta uh, bedizkoan parte hartzen du beraz txalart berroita emezortzik. New Orleanseko Krisira Perrie kantariak eta Ashlin Parker trompetistak. Eta Victor Navarrete basu jotzaila kubatarrak parte hartu dute hemen. Kantu berezi untan eta Bartzelonan ekoiztutakoa. Bartzelona siutat refugi deitzen da kantua. Ferminoguruza bere lagunekin beraz. in badut lotura Sentin belttaki diotauta ba hizkuntzrekin identifika Ez alal zuen horiizarre onlinendiak espezoak zuen esana Nire aseo da portuera mintzaera T zira saltzen aizkorak aso rostu da dauditze egitean independentziaz edo aurkitzean apaldurak edo gehi egikeriak desenplegua edo zentzurak da. Barcelona siutat refugi Fermin Muguru zaren proiektu berrian kantu hau Itzak behar bada ez dira uaikoak, ikerketa egitekoa, azar horren agaita bostean aterako du diskoa. Eta orain aldiz, gure kronikalariarekin segitzen dugu. Eta usu egindutan galdera nere buruari, horrekin hasteko gaur, Uh, ikusiz uh, be, dunen uh, portaela batzutan, eta nik dirua initz baldin badu nola, uh, nola errakzikunatuko nuke edo, diru guti dituztenak nola kontxederatuko nintuzke. Dutzen zait ongi ala ere, eta ez nintzela uh, gaizto horiek bezala bilakatuko, baina uh, beste pertsonekiko dutan uh, empatia edo errespetu hori galduko ote nuke, Hork tik abiatzen dugu, gokak horretzu berguna, argatxalde er, honu. Zu? <laughs> <laughs> Bergaldera ez dut, baina, gero, nola egin e, besteak kontsideratzeko beti. Eta, afet, egin duzu hor, nola inenuen e, empatia mantentzeko. Bai. Eta be, hor hortik abiatuko gira, e, badira ikerle batzu horretan berezitu direna ikustia be, klase sozialak ze inpaktu duen zure jar dueretan. Uh -huh. Lehan ikerketa batzu inzitu ikusteko Justuki, zure klase sozialak eh, zertara bideratzen zaituen erabakitzeb jose suetan ea bestea kondutan hartzen duzun edo ez eta lehen faktorea da ez duzula bestea kontuetan hartzen aise gutio hartzen duzula bestea kontutan klase sozial, eh, goi mailako klase sozialetik heldu zire Hori da azkenean hastapenetik eta bai, ez du texan, ni be mailako do, bai, bitxadira beti olako kontsideratzuak edo xailkapenak, minen, da, diruaren araberako sailkapen bat, bai. Eta, beraz, ez zaiti duritzen ber berkomportamendua dutala. Ba, azken finean, e, dirua berk balimauzu bizitzeko, zira klase sozial hori, nun diruaren bergaduen bizitzeko, beraz, lani mehko duzu eta hori guzia. Eta bai etxepatzeko bai bai jateko, eta hori guzia. Tautua. Eta autua. Eta mm -hmm. autua, <laughs> eta hori bestegun bat ezin du. <laughs> ez baina, bai, hor e, e, identifikatzen intuzte jendeak e, ekono, ba sartze ekonomikoaren arabera. Bai. Uh -huh. eh... Aipatzen horik goi maila, beko orida. maila, horiek dira, estanena, aipatzen direna. Hor duan, hor hinkesta, eh, do ikerketa desberdinak dituzte zazpi ikerketa horotarata eh, gai horitik abiatuz. Bai, beraz da, ikusteko ja, eh, zure klase sozialaren arabera, eh, zein eginetara ino, prestziren bestiaren lehtia. Bai. Eta, bueno, pentsatzen aldugu, aurre ikusten alditugu gauza batzu, adibidez, eh jendeen aurre iritzietan, hmm? B mailako eh klasiketik geldu diren jendeak dira ebasleenak. B maila beraz Ba, Lehen egiten zen langile la klasea, behin horrein ez zina gehi hori egin zenta estalanik eta bojoka sozial handiak behar dira, ez, ez zindugu gehi hori egin langile klasea gire. Fe, mm. Da, da gehi hori e, diru sartze guti berxuz, e, diru sartze e, E, animalekoa duten eta prestigio alimalekoa duten jende horiek uh -huh. zentan fet ez da bakrik diru sartzea bat ere prestigio soziala bai. behaz da be, burgesia e, fe, goi mailako burgesia klasi hori bai. ez da gehiago ere profesionalari lotua eta batzuak ere goi mailako prestigio hori dute eh? lan eginga bere hori da, baina badute diru, diru sortzetik eta bai. eta hori guztia horiek hausten aldirela eh? nahi badute, baina hori da Eta beraz, horrek egiten du egestasun bat, hor e, egiten dutena, deia alean ikerketeta dan erakusten zuten, egiten du egestasun bat independentzia maila batean e, zenta besteak ezituzu kondutan hartzekoik e, badakizu baduzula e, behar dena beti. Mm -hmm. Eta beraz, e, bon, beraz, e, ba, parentesi bat jaiteko beraz, bai, gure presondegiak beti adira Ez, ikusten ditugu presndigiak ikusten dira e, krisi politikoak diren guneko jendiak, e, euskaldunak, koxiikajaak eta pixkat eta gero imigaziotik e, banluetan diren e, jende gehienak. eta beraz e, augeeki auge, pentsatzen alduguna edo auge iritzia izannen tzen e, B mailako klaskoa dutela ebazten gehi mm -hmm. e, egiten ez etikoa diren gauzak horigiratuak. Bai, hori dira gaiztuak, zenta berez, egaiten da justizia e, etikari lotua dela, mm. ba, hori pentsamendu bat delako ere, eh? eta etortzen da ahistotel, eta nola eginen den demokrazia planteatzeko, behar ba justizia e, planteatzen badugu e, gauza etikoak e, bideratzeko mm. eta hori guzia, behaz, nori ditu ez segitzen, auk eiritzean da, nori ditu ez segitzen e, egin behar e, justuak, na justiziak e, penalizatzen dituenak, beraz jasoengian direnak, ez? eta azken finean hori ikerketaba hartara itsultzen magira, Ajunt Kontrakoa agertzen da. Ze girtatzen da da, e, klas, goik mailako klaseko jendeak eh zer dituzte eh mm, egoera desberdinetan ikusteko benordien gehien besteak kontutan hartzen edo ez eta horrek ze duen, bere portaeran eta be, zer zer Zergmailako portaera da eta txipikiriak dira. Beraz mm. bada adibidez, esperimentu bat, nun badiren gosokiak laborezien, mm -hmm. eta jaiten duten gosoki horiek, izain dira, eh, me ondoko salan dira, ondoko, ustakit, justu ondoan, badirela hor batzu, E, ez stagiet eskola banten edo eta hau hoientzat nah ez dutela gainera ospitalean direla edo eta bai. hau hoientzat dela direla gozokiak. Etan baina hartzen antzu eh nah ba batzu batzu hartzen antzu. Eta kalkulatzen dute zenbat gozokiak izan diren eta gero begiratzen dute ze klase sozialekoa ziren. Eta gozok gehien hartzen liena eta posta sola ditiena auh eh hoietaz. Dira, goi mainako klasie, mm hoietako -hmm. oieta, jeniak. Gosokiak joitenan dira, erustiak nahi badituzte gosokiak. Mm -hmm. ba, baina ez, hor oh, jartzen dute, emana zaue, ez aie, eta normala atxemaiten dute, emana bazai, haien behaja segitzea, hisegeio, bestearen behaja baino. Mm hori, -hmm. hola analizatzen dute hor. Eta hori adibide bat, gero beste adibide bat zen, haien auto amdiekin, zeiten right. duten. Mm -hmm eta azken final ez ari dira bide gurutze batean, eta begiratu nok duen gehien begiratzen bestea eta eta pasatzen bakarrik besteak, usten dielarrik pasatzen eta hola hori da, gertatzen zaguna, usu bidetan ez dakizun nori den sobera, beraz Hoida. bada politesiaren eta bai, bai, eta bau, pentsatzen alda, hor behiz ere politesia ondienean nok du burgesek ikasi utela politesia eta ez bat ere He, oiek otu konposo eta klase sozial antuko jende horiek iten dutena, altu bo, mm -hmm. gorako horiek iten da bideak moztu eta inpotsatu haiena. Bezor da oraindik ere konportamendu bat nun haiena importanteagoa den, besteena baino. Mm -hmm. Ez dut ere ikusten bestea, hori da gauza. Eta, ba, gero joan ez, nundi heldu zaie konportamentu maltzu gero ezetik hori e, oridaian galdera hor eta Erak dutena da, azken finean, bada beste faktore bat, dela, nora ezan dugu janan ginoen hori eh, kopi ditate edo... Diru goxea. Diru Politada, no, kipi ditate. Bai, bai, bai, oida. <laughs> Beraz, bo, ez, ez dakik gugoa, sur, jen edo diru goxe, baina, ezan diru goxe. Beraz, diru goxe eta duela sortzen horako eh, komportamenduak. Beaz, eh, zertako, zenta azken finean, ez hartzema dugu klase, eh, B klaseko honor behit. Diru xe batean eh bakarrik egin eh, testu batzu irakurri hor kasu hortan egin dutena da eh bah, bah, zituzten edo zein klase sozialetik etortzen zen jendia, parte bat e, goi mailako klase sozialetik eta beste batia e, be mailako klase sozialetik eta denek e, bazituen bazituzen iru horako e, egin bide non mintzatu berziren gauza neutraletaz aien biziaz, eta hiru egin bide non mintzatu ziren haien diru goxeaz. Mm -hmm. Eta horrekin, e, egin dutena da, haien bizi goxeaz Ba, dira goxeaz mintzatu eta gero, egin harik eta batzu ikusteko ze konportamendu etiko edo ezetiko unkan entzuten. Eta, mm hoartu -hmm. direna da, neut jala delarik, konportamendu ezetiko bestea lehertzearena, besteari hartzearena, eta bo, behiz egepikatzen da goi mailako dutela hori egiten. Eta, aldiz, ezartzen dituzularik olako augekari batean nun e, diru goxea importantea den, be, kultura, kultura mailaba da, azken finean, da, sinesta raztea direu importantea den, be, hor, kasu horretan, e, be mailakoek egiten dute gehiago, goi mailakoek baino, e, konportamentu e, horiek hor, e, mm. non bestial ertzen duzun eta horako. Beraz, hori janai du, kontekstu sozialak, fea zure, balorean kontekstu sozialak, sekulako inpaktua duela zure zure gainean, beraz, bat batean eh dirua irabastenan badu eh, bemainako norbaitek eta inguratua baino da jendez nun eh importanteena da norbera eta ez bestea ze azken finian hori da ez dena kontutan hartzen baina eh beajetan bestearekin bestiarekin iraikitzen duzu eta elkagen artekoin dependentzia politaba da senta mm -hmm. azken finian ezin duzu iraun bakarrik irauten duzu besteekin, eta kolektibitatean eirauten duzu. Aldiz e, goimailako egen e, egoera da haien e, prestigioa da importanteena, beraz norgei agoka individual hoietan dira. Eta, bom, galtzenari naiz? <laughs> Ez bo hor adibidez ateratzen dena da uh berriz ditutzen aiz. Neri, behinan aztapeneko galdera hori baitzen, da neri gertatzen bazaut, beraz, uh, irabazten dut lotoan, beraz, uh, milioiak irabazten ditut, uh, eta ordeon behin lan dut berdin, edo zakiz, bau. Baina nara ere ingurumen sozial berdina atxikitzen dut. Ez, ez da posibile. Zenta, ez duzu, bai ingurumen sozial berdina atxikitzen dut duzu, behinaz, zuk duzu, milioia. Eta bestek ez dute. Beraz, zuizaren... Prokesibokiz sortuko da zerbait. Bestean dependentzia zurekiko eta zurekiko, ez. Beraz, e, zer gana idu, zuk bestekiko ez duzunez gehiago dependentzia hori. Dependentzia emozionalaz ez bat gehiago konturatzen zen, bat batean beratxori zira. E, azken finean, ez, ez zira lehenagoko bestearen beharzen entzuteko gai. Zahar bestekik eta batean zuten eta zen bestearen emozioen ezagutzeko gaitasuna. Mm -hmm. Ta klase sozialak horrek e, mozten ditela. Beraz, bemailako klase sozialek badutela gaitasuna, beste empatiaren hain duzuna. Be klasike sozialalako hori bideratzen duela ere. Beaz eh, azken finean da bestearikiko dependentzia hori usten astentzira eta hortako ekroasan hori irei hori, ez? bada ekonomia Bai, ekonomia dekoazaz, baina ere mugimenduat ez, bai. norbere, norbere bizian eta gutxiagorekin bizitzea, kontsumitzea gutxiago eta baditu, inpaktu hamar mira, inpaktu. ez bakajik e, gutxiago kontsumitzen duzula, eta beraz, energia gutxiago sautzen, eta beraz, e, ba, ez duzula behar, e, petrolioen gerla oiri sustatut, ez da hori, bada ere, zure izaitea, mantentzen duzula e, be, beste dependentzia batean. Be, badira, ainitz e, efektu horako filosofia bat eruntzioetima gira eta gara, e, bai. Hor, hmm. egan nahi du, bai, zinez klase sozialak eragiten duela, eta zure baloreak bideratzen dituela, eta nahiz eta bai eh uh, 50 urte azuk kanituzun balore horiek galtzen aldituzula diru hori eskerrengo <laughs> duen diruaren e, menpekotasunarengatik horregatik oinkisto oh, hori urri erakusten bai eta gero gizarte batean gira nun diruak duen garrantzia hundiena eta normala den eh beardunari hartzea eta emaitea baduen ari banku sistemak hori biltzen dira beardunari hartzen dute emaiteko baduen ari beraz normala da eh konportamentu horiek egitea beraz hori da sustatua Beraz, jana idu ere, eh, B mailako klasekoek ere badutela hori sustatua azailena. Naiz eta elkag er, er, dependentziaetan izan. Beraz, zinez, gira jendarte ajunt eh, aldege bezden jendarte batean. Beraz, eritzatok, polita dena erakusten dena da, mm. elkagen arteko dependentziaren sustapen behar janai badugu ira uli eh, gauhe gungo jendarte hori klase sistema hori. Eta, beste gabeitea erakusten du, astapenen ejandakoa, preso negiak ez dutela zentzurik este eh, en fe ez rexonek, berez beteak izan berkorita izke gure nagusi eta eta zapaltzaire hoien gantik legiak ez dituzte hespeatzen ebasten dute jendea explotatzen dute jendea baina ez estirapresu mm hoiek -hmm. beraz e, bo. Eta ez, ez dira preso, eta ere ez bat preso. Egoite manimala preso, bi egun egonen da, eta kanpoan gero. Eta genera begiz politikan zertzenako da, adibidez, edo... Dailai. Bai. Beraz, jara edut, errek du ere presondegien zentzu gabekeria, justiziaren zentzu gabekeria, borgesak duerarik kudeatzen dena, eta hori guzia. Odena den, uh, mi ez neiz lotoan ali, veraz, toto lako arriskeli, kertuko nerebizian, ez ditut milioia, ki da basiko, veraz, orta esposteneiz, loretsu bergoñan mirishker, eta istari nah, arte. <lerté. t 'a lerté> Lesterritz eta putzemankizunean gure gomita imanol esnaola izango da gure eskudago edo oaxo aldeko elkarteak atzo gizakate bat antolatzen zuen erenteriatik pasatuz, pasaiatik ere eta be, sortzi kilometroko lusa erakoa horren e, gibilean den simbolika eta e, erabakitze eskubidearen aldar martxoaren martsoaren emiretzean eginen duten erri galdek eta ren eta lantzeko ere, berekilan eginen dugu bilan bat beraz amar minuturen buruan. Bostak eterdi mementuz, berriak zurekin Bernadet argain. Eri zainen manifestaldi bat biar baionan laneko baldintza zailak ezagutza eskasa a alikez aski, geroaren ahangura ahazuen guzi horentza izanen estatuto publiko, privatu, sektore libreko edo erite txetako eri deia deneri iluzatuada, a errez osagariaren aientziako baionako bulegoaren aitzinean biltzeko biar atxaldeko biontan. Mikel irastorza larun batean azkainen agastatua izana eta etako buruzagi bezala ekarria, bai eta ere aterbetzen zuten azkaindak senaremazteak, parixerat ere manak izan dira goizean eta sarri zazpionetan azkaineko plazan elgerretaratze bat izanen da jorien sustenguz. Eta beste elgerretaratze bat ere aitzin... Sehiak eterditan haua, bayonako erriko etxaitzinean, bagoazek deiturik, hogoita sei urteion parot preso dela, baldintza pean libratua galdea egun aztertua da, eta kari ortan egina da biltze hori. Lugama bururatia, hogoimila bisitarizgoiti bilidazte undajean miagitzen, laborantxaira unko eta egiko para da jendeen zata inbat kalitateko ekoizpen susenki laborariek erosteko, mintzaldi interesantak ere izan dira eta bestak ere leku ereja ukandu. Heldu den udan, eta lakariko herriek eskainiko duten pastoralak, nafagoaren egeinuaren zatik aipatuko du, joana etxartek duidatzia, sujeta agberuako joanikot edo joanikot kapitaina bezala ezagutua, ustailaren hogoita hamar eta gorilaren seian emanen dute altzaiko herrian latonoita bost jokolarik. <gülüyor> Aktualitatea johan Euskal Aktualitatea komentatzeko saioa segitzen dugu asteleen huntan. Azken aste hauetan aipatuak izan diren zonbait gai, barnatuko eta ezta batatuko ditugu. Ara nola, besteak beste, zeta akordioa sinatua izan dela azken Europa eta Kanadaren artean, zer ondorio guretzat. Errefusiatuen Krizia Frantzian, Kale eta Parisen, baita ere horokorkiago Europan. Partido Populara berriz ere agintean Espainian, eta eskualegian abertzalen arteko akordiorik posible hotedea. Gai horiek barnatuko ditugu Eguzki Urteaga Soziologuarekin, Dominika Derruti Ekonomi Lariarekin, Goizeder Taberna Kasetaria eta Dani Kamblon Maeselarekin. Aktualitatea txoran, Euskal irratietan, Aste Lenuntan Arratseko Zazpiontan, errepika Aste Artian hontan Utsumandoka Lutru mandokan aztehuntan charlesz videu genzinen saikula saldi hitzaekin. ekin. Eum bat ez diutxin, izan batetik ghen sautet, aztoare saldi haud. Ghena Zaldia etzela duke zautzen durun xoval hori bainan familia. Erdara erreiten baita ekide. Jean-Jor Ferrand aldiz, kapitalismoan historia dela eta Frantziako irraultzak lanaen mundiae ialli edo irrauli ziala. Denbora hortan langile geienak ziren laborariak, artisaoak ofiziale batek bere produktua xaltzen du. Bukatzen du ez dakit kadera bat eta xaltzen du. Fabrikan langilea etortzen da, Eta bere denbora shaltzen du. Eta inautetsamendi kantakintza dela eta, neska lerden begi eder iratzi dian bigeren kantoia. En lehen bisiko eguna ezagutu berrianeen eta hori estakuru bezala hartuik, inien kantu hori aratsaren artean sortu amodio histori batena baliz bezala. Itzmandoka asteartez 7 zazpitan, astizkenez lauetan. etan Itzeeta bo bo itzeeta bo, itzeeta itzeeta itzeeta bos eta prentxan tenoreuntan zer dira ipagai nagusienak berriarekin azteko errefusiatuak eta Nafargoa ipagai. Nafarroako gobernuak errefusiatu gehiago jasotzeko akordioa izenpetu du na subintxa enpresa publikoak oitamabi pertsona hartu ditzaketen sei etxe bizitza utziko ditu akordioa gauzatzeko. Miguel Aparra Nafarroako gobernuko eskubide sozialeko presidente ordeak azaldu du egun Nafarroan hirologeita mailu pertson bat direla errirefusiaatuta hirologeita bat argera prozesuan direla eta beste amabi integrazioa fasean. Kabaka Shen edo Inigo Kabakashena Ausia Shenideek o hartarasi dute Artxiba de Saquetela ra, eh, Randutenas eta justizia administrazioko lagun eta ezagunek errandiete Inigo Kabakashena Ausiali buruzko erabakia hartu hasela Mimata Mabiko apirilean ilsuen ertzain batek Kabakas Athleticeko salea Bilboko Kiruli Ostatuan pilotakada bat jaurti eta talkabakasi buruan eman da, gaur bildu hozean daraman Bizkaiko uzitegiko aretoa eta epaitegi aurrean protesta egin dute dozenaka lagunek. eta bestalde berrian, larun batean atxilotutakoak Mike Iasttorza eta bi azkaindagrak Parisera eraman dituzte ko ustezko kidea atxilotu zuten larun bat goizean azkainen etxe batean Frantziako poliziak eta Guardia Zibilak elkarlanan egin eta Parisko terrorismoaren aurkako ministerio publikoak gidatutako polizia operazioan gazze puntu eusan ere nagusi Parisera eraman beraz azkainen atxilotu akke eta mm, media bazken eh, ere beina apalago bean gaina guxi beraz, gehiago berria eta argian etenore untan hogeitaraziz beraz, gaurko elkarretaratzea zazpontan azkaingo plazana. Argian, bestalde lehen gaiaten hontan estatu batuetako hauteskundeak, hauteskundetan ez galtzeko jakin beharikoak, beraz hor ikusten da estatu batuen mapa koloretsu bat, eta hor koloreztaturik eta zenbakiekin zon delegatu diren estatuka, azaloren sortzian iragenen dira biak beraz hauteskundeak, sistema berezi bat dute estatu batuetan, eta horrek hainbat duda ere sortzen ditu, si eta ak eta beraz espiikapenak emaiten ditu josu alberri kazetariak. Eta Euskara bildua zailean gizarte mugimenduen gako komunikaziboak azterga euskarabildu jadunnaldietan. Euskal Herriko Mugimendu Feminista, Kataluniako dia da edeta Islandiako prozesua dira komunikazio ikuspegitik aztertuko diren egitasmoetako batzu azaloaren amarrean, Donostiako Santelmo museoan eginen dira hitzaldiak argian xetasun gehiago, Eta bideo bat ere. Aita laster ere guk dugu gure gomitarrekin. Sortimila lagunetik gora bildu dira eravakitzezkubidaren alde, oharsoaldean eginiko gizakatean, katea. Lesso oiarzun eta erenteriako, du erenteriatik igaroden giza katea demoirsho talde iragilak antolatzen zuena. Eta bestalde um, artikulu hau, ere, argian, begira zer gertatuz aizun zuri, imaginatu futbolariok ahmairutik aterako bagina. Normala da, futbol jokalariak ahmairutik ez ateratzea. Begira zer gertatuz aizun zuri, hauek uh, adirazpen uh, batzu uh, piztu dutenak bai ez tabaidatik. Ez tabaida, uh, Espainiako Liga jokatzen hasi zenetik izan ama bost mila, football la riet tactique Nolatan ez da gerik edo gehirik edo homosexualik agertu gako batzuk segidan hemen beraz idatzi artikuluan eta orginturik erezentro bat irekiko du Iuneneko udalakkab abenduan LGTBI zentro bat lesbiana gehi transexual bisexualual eta intersexualsual zentroak ateak irekiko ditu beraz abenduan sexu eta generoan nitasuna tratatuko ditu eta arreta sexologiko eta psikosoziala iskainiko du argia na. Eh? Pagat. Euskal Elkargoa eta Euskararen Biurgunia kaseta puntu .eu eusen e Ramun hemen agertzen da soziolinguistikak bi urrapide luzeren bide gurutzean garela erakusteko sedea du bere artikuluan Hots euskalgintzarena eta Eri Gintzarena, hortarako hainbat arlo dio ditu besteak beste, Euskarak izango lukeen presentzia elkargo bakarrean eta hortengo lujama oso agrakastatxua izan da, kaseta puntu eusen ere segipen bere zibatekin dute hemen xehetasunak. Eta esetese sindikatuak ortsikakoa ere hautezkundeetan uh, uh, BZGTek se uh, uh, segitzen duen afera lab gogoan ere hemen media bazkena ipagai. eta bukatzeko prentsaitzuliau Sud-Oest eta lehen gaia tenore untan Marion Wagon desagertua duela hogei urte hazenen uh, desagertuzen uh, neska gaztea. Ala, zer zen haipagaietan prentsan tenore untan noroitarazten utzet beraz imanol ez naola zonbait binutoren buruan gure gomita izango dela hoaxo aldean eginduten mobilizazioaren bilana egiteko. Itz etabu Eta Javier Muguruza eta Bernardo Atxaga Elgarrekin disko batean eta bereziki proiektu batean Ariaren iztegia deitzen da proiektu musikal hau Eta aurrei zuzenutako disko bat da Aurrek kantatzen Ariaren. dute Giarren iztegia, hemenxe. Itz bakar bat du. beren istigia da itzuna disko berri hau eta Javier Guruza eta e, berenago atxaga dira diskoen giblean Artuzizte Ezta Ez Javier Ez Bernardo hemen kantuzari, behinen bi gazte dira diskoan kantuzari direnak, eta aurreiz zuzendu diskoa beraz, ateratzen du, bikoteak edo laukoteak eta gehi musikariak. Sigitu nahuzi, no, seiak laur den guti dira Itze orain gure gomitaren tenorea. Itze Taputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal irratietan. Zortzi mila lagunek parte hartu dute hoi hartzun aldeko gizakatean atzo eta gurekin horrena aipatzeko Imanol esnaola gure eskudagoko kidea egunon? Egunon bai. Pasai San Pedro sanpedotik, pasai doni banera inoko giza katea beraz eginduzue, demo arxo plataformak antolatzen zuen. Zortzi mila laureun eta berroi tamar metro horotarat, pozik atzokoaz, Imanol? Eh, pozik eta oso pozik oso pozik eh, jan behar dut hain zuzen batetik guraldea ba, aspaldi honetako eskasena izan genuen, hotz egite zuen, itxase, itxasegien, eta hala ere ba, katea eh, osatu genuen, hainbaldekutan jendetzarekin, e, gironean, eta beraz ba, guraldetik e, burua beteta. Mm Hor, -hmm. uh, eguna nola pasada hori, eguerdi aintzintxuan elkartzu dira ba, sortzi mila lagun bederen, nola pasadira hori, gitaldi dezberdi? Begira. A, lehen orduan, bagenuen genuen degialdi bat egina, haizu ere arraun elkarteak konbitatu genituen, ba Pasai Dori Bane eta e, Pasai San Pedro, ba elkarlotzen dituen e, zera, ezta? E, Puntu horretan, e, ba em, osaz ezaten gure eskuda goren e, ikurra euren ontziekin, e, beraz osatu zuten, e, eta hala... E, onzi bat doni banera joan zen, beste da Pasei Sanpedro batera e, boska kutxa era mantzuen eta bestean boska papera. Eta hartera, bi boska kutxa eta botu papera horiek hoiek, eskuso esku, bata banetik eta bestea Pasei Sanpedrotik joan zen, errenteria horeretako, zumardiraino esan berda, esan berda, bi, bi ikurri haue garraiatzerakoan bazirela 100 metrotik 100 metrora hainbat gonbidatu sektore desberdietakoak agintasun bila, izan dezagon, ba, bai ekonomia, bai kultura, irakaskuntza eta hainbat arlotako e, ia 300 lagun bazirela boto hori hartu eta ondorengo gombidatuari e, emateko, ezta? Eta hala, ba E, boto kutxa eta boto papera iditchiala baren atzetik kateak ba segi zuen Eh, Errenderiko, sumar dira nio. Bai, mm, hori berda, hor, simbolika bat bazela, baina hori ere bosketa bat antolatzen duzula martxoaren emerezian eh, erabakitze eskubidearen ingurukoa, galdera ez duzu horreindik eh, prestatu, baina hori zen ere atzoko ekitaldiaren helburua, eh, ikusirut ere argazki bat, hori ere simbolikan gelditzeko, eh, bukaerako ekitaldira joiterako, bi adineko pertsona eta bi gaztek heramandituzte hauek. Bai, atzoko egunak simbolismo berezia zuen, benira, e, bilateratzeron daugetamailua, nahi zuzen, eta azaroaren bostarekin e, egintzen, e, Gipuzko-Bizkai ataraban, Euskal Estatutuaren aldeko erreferenduna, ez da? Eta beraz, data hurago horatu nahi genuen, bereziki, ba, bueno, ba, Euskal Herriaren estatusari buruz gerra egin jordez, ba, erreferendun bitartez erabakia alizan zelako, horren aldarria egin egina ikinuen, bigarren, e, bazen ere, ego Euskal Herrian, eta sufre Unibertsalaren aldeko aldarriarekin aldiz emazteek e, ere boska eman ahal izan zutela, hori ere maigainan jarren nahi izan genen eta hori lotzeko bi belan aldi lotu genituen. Baziren e, gizon eta emakume bat, ba, e, republika garaia ezagutuak, ieslari aurro izanik ere ieslari izan zirena gerraren eraginez eta baziren bigazte eta ordun ba bakoitzak hiz batzuk izan zituen, garaiura gogoratzen eta ba arabakia demokratikoa eta herritarrek beresku hartzearen eh garrantzia azpimarratzen Hor, mm. uh, marxoaren emeretziari begira, hoaxo uh, aldean beraz eginen duzue galdezketa bat, uh, nola antolatuko ziste, ba jakinik ez zarete labakarrak, hor eh. uh, udabehian ere beste eskualde batzutan eginen da, uh, ongi ulektu baduta, ben hasiko zarete, hor uh, galderari begirako gogoetara maiten? Iruariketan agusi ditugu horain, batetik galderak zehazteak, galderak ez, da, ez daude idatzita eta beraz herri bakoitzak e, gure esko aldean bagara a, bostu da lerri eta galdera hori ebatzi behar da herri bakoitzak berea izango baitu. Batetik hori behar den ez da, bai da eta parte hartzearen bitartez. Bigarren a, izanen da. Kampainain dartsua prestatzea, gai hau, gai hau, e, ba, eramateko, ba, hain ere, ahalik eta lagunarterik zabalenera. Eta horrek esan nahi du, ikastetxeak, lantokiak, lagunartetako afariak, behar den leku lekuguzietara, eraman behar dela, zergatik, erabakitzeko eskubidea, gauzatzeko dei egiten dugun. Eta, irugarren, jada, eguna bera, e, bosketa eguna bera, hain zuzen ere, iruro gita marmila laguneko, sonalde bat ipuruzari gara, beraz bouskaleku ugari beharko ditugu, azpie egitura garrantzitsu bat, e, bolondre ugari eta egia esan ba ezin dugunez legez diru laguntza publikorik jaso, ba, ba, ba beharko da borondatezko lan handi bat egin eta horretarako ba jendea bildu beharko dugu bai. Mm. Katalunia, Eskozia eta Quebec ere gogoanu kanitu solaik ushotor irudietan. Bai, hain zuzen ere, eta hori gogoan hartu nahi genuen, e, ba, ba, ba gure kasuan behitzat, herri e, gisa, e, erabakia edo zein izan delarik ere, independenziaren alde, zein e, kontra, katalunian alde, bestien, zera, bestien ez, ez, ez, ez, ez ezain alde, e, ekarren hain zuzen ere, hain zuzen ere, guretzako garrantzitsuena, hori esan dakoa, erabakia, erabakia, herritarren isku egotea baita, eta behar denean galdetu, eta erabakitzea, gerra egin ordez. Mm, erabakitze eskubidea justzukia gaiten duzu, be, badira esperientziak Eskoziaren kasuan edo Katalunian, eta ba ateratzen direlarik, hola, emaitza itxoiten ez diren imaitzak, edo nahi ez direnak kontrako boza nagusitzen delarik hori ere bada ahiskoa bozketarena. Iaguritzat lehen erronka, lehen erronka, haizu zen ere, da herri e, honek, Euskal Herria zarina ez orain, herri e, honetan, erabakiek ez bitez har ez madrilen, ez Parisen bezik eta Euskal Herritarrek bere baitan adostutakoak izan daitezela. Da? Erronka hori dugu aurrean, eta beraz horri e, atxiki behar gero gehiengoak e, bazten duena izan bedi. Eta, eta hor gaudegu, eh? horren aldarria egiten dugu. Mm. Uh, kantu bat ere, ezakit haipatzen lehen, uh, behirat aldeak kontu bat sortu du, ere, eki Bai behirat aldeak, bai, kantu bat sartu du, eskualdeko hainbat musikariren partertzerekin, artean sorkun eta baidera liztegi, eta uh, zera xanetaro zena, eta bueno... Eh? Martín, eta hain lagun izan dira, bai, kantu horretan. Bo, eta ondoko pausua beraz, e, lanean segitzea, pentsatzunt, Imano Leznaula, ez dela bukatu amartxoren emerezirako bide hortan aipatzen zenuen bezala. E, gure eskudago, Euskal Herriko egiturarekin ere, elkar lanean ari ziste, pentsu dut? Bai, eta bueno, elkarlana gure kasuan ezinbesteko, beharko baitugu ere, baikuskatzariak etortzea, beste e, beste eskualetatik, eta bueno, le, beharko dugu jarraitu elkarlan horretan, ez? Ados, Imanoles Naula, Erramezala Demo Arxo Plataformako Kide eta Atzo, sortzi mila lagunek bederen parte hartu zuten oi hartzun aldeko, gizak, katean, mileskair eta laster hartik. Zuei, nahi duzuen arte. Eta hemen beira taldeak sortu duen kantua. Galdetu egin nahi dugu, hemen hoaxo aldaren sortu duten kantua. Estre maduratik, handa marokotik keniatik, tarlon juak ditu. I ernai zu e pao chbate galdetu bazu e carguida un kate asko esta de chelu galetu eginai aldea Gomitades Berlinekin galdetu egin nahi dugu kantua, beraz e, erabakitze eskubidearen aldeko aldagia atzo nagusiz erariko arsoa aldean kantua beraz berezik ere e, ekitaldirako sortu dutena zuten zenuten eta sari ere itzordua euskal iratietan Aktualitatea joan euskal iratietan Aktualitatea komentatzeko saioa segitzen dugu asteleen huntan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 Gai horiek barnatuko ditugu Eguzki Urteaga Soziologuarekin, Dominika Duruti Ekonomi Lariarekin, Goizeder Taberna Kasetaria eta Dani Kamblon Maeselarekin. Aktualitatea johan, Euskal Irratietan, Aste Lenuntan Arratseko Zazpiontan, errepika Aste Artian Lauontan. Eta hitz eta putz hortan bukatzen da gaur, bihar aste artea izango da, eta aste ertero bezala ostiraleko kantua entzutenarko logikoa da. Goizbirin pasatzen dena aste artean beraz, eta maialen ari zailusen, sorkuntza izango da, eta beste dauzainietz ere, benen hori, bihar jakingo duzue. Askiduzue hori zeitea bostak eta xeak artean, xeak euskal irretietan.